Не бачить Данила, що князь Болеслав уже наближається. А польський князь здивовано не зупинився. Невже це князь Данила? Зохлося бліде обличчя, і борода закошлилася, плечі зігнулися. Лейв Василько помітили Болеславу співчутливу посмішку і скривлилися від гіркого болю. А Данила, виперши очі, Випростав плечі, і в його очах зажеврів усім знайомий вогник. Хвороба не подолала гарячого серця. Усміхаючись, простягнув він руки Болеславові. Болеслав, як молодший, першому клонився Данилові. «А ти все квітнеш», – засміявся Данило. Дуже голос його ніяк не пасував до зігнутої хворобою постаті. Болеслав промовчав, тиснув руки Данилові. Князі йшли до терема, польські й руські дружинники розступалися перед ними. Лев не впізнав батька. Він немов помолодшав після відпочинку. В низенькій світлиці гримів Данилів голос. Хто ж у кого в гостях? лукаво моргаючи Василькові, питав він Борислава. «І ти сюди, і ми сюди приїхали, хто ж медом частуватиме?» «А частуватиме перший той, хто швидше до столу принесе». Лев кивну служникові, і на столі миттю з'явилися жбани з медом. Болеслав не здогадався це зробити, хоч і прибув раніше. Біля столів розсідалися князі, польські і руські. На почесному місці сіли Данила і Болеслав. Першу чашу за нашу зустріч, підвівся Данило. За ним усі підхопилися. Міцний мед ударив у голову, і Данило розчервонівся. А прошу я тебе, Болеславе, і вас, князі, сусіди наші, кивнув Данило князям Польським, щоб подумали про землю свою і нашу. Винен я що не дав вам помочі проти Бурундая. Та й ви винні, не як сусіди з сусідами живемо, а воно й погано. Погано, підтвердив щиро Болислав. Забули, що разом мусимо бути. А Бурундаєві того було й треба. Сандомир ваш поруйнував, спалив. «Що, князю Даниле, хочеш сказати?» – звався Болислав – Слухаю тебе, як старшого. Мовити хочу, щоб мир між нами був. Ми ж з давніх давен, брати. Кров тече одна в нас. З одного слов'янського роду вийшли. Ближче мусимо бути один до одного. А ворогів ще чимало буде. Бурундай пішов, інший хан прийде. Чи так, мовлю, Болеславе? Болеслав глянув на князів своїх, вони ствердно кивали головами. Потім тихо сказав, кров наша в Сандомирі річкою пролита. Не забудемо того дня, коли татари наших дітей шаблями порубали. Не хочемо, щоб татари ще прийшли, а їх пускати не треба, вирвалося в Данила. Мечем своїм дорогу перегородимо, схопився молоденький польський князь. Один меч. «Обійти можна», – сказав Данило, – «а як два мечі буде, не обійдеш, не штрикнешся, а два мечі – руський і польський». Він вихопив спіхов свій меч і простяг його над столом. Волеслав ручким рухом вихопив свій меч і навхрест поклав на Данилів. Данило нахилився, поцілував блискуче лезе обох мечів і, оглянувши всіх, виголосив – «Цілую і клянусь, що зброя руська і польська разом ворога битиме. Хто буде серед нас до сварки наші народи доводити, того ми самі ворогом назвемо». Болеслав гордо підняв голову. «Ім'я нещасного Сандомира нашого клянусь, що своїм мечем буду руським допомагати. Меч свій я цілую в знак святої клятви, а меч князя Данила – Целую знак подяки за щиру дружбу. «Нєжиє пшиєзм між нами!» Над столом у простягнутих руках князі Данила і Болеслав тримали схрещені мечі. Від легкого тремтіння рук мечі при доторкуванні дзенькали. «Князі русські і польські, приймаєте клятву!» запитав урочисто Данило. «Приймаємо!» гуртом вигукнули всі. «Князі польські й руські, приймаєте клятву!» – повторив Данилові слова Болислав. «Приймаємо! Приймаємо!» Васильков став першим і підійшов до столу. Вихопавши свій меч, він поклав його на схрещені мечі і поцілував усі три мечі. За ним підійшов молоденький польський князь у червоному кафтані. Їх жиє прияснь. Дзвінко промовив його голос. Князь блискавично вихопив свій меч і з усього розгону поклав на Данилів і Болеславі в мечі. Цілую, він припав губами до мечів. За ним підходили всі до столу і виголошували слова клятви. Данило мовчав, піднявши голову. Він відчував знову. Як прибувають його сили, дивився у вікно вдалину. Тяжко було йому стримувати хвилювання. Здійснювалась його мрія про дружбу з сусідами. З-під копит розлітаються іскрами бризки. За ніч затужавили калюжи на львівському шляху, і коні сковзиться, спотикаються на слизькому льоду. Оглянувся Лев, вже холма не видно. Підняв нагай, знак дав дружинникам, мчати вскач, щоб, поки коні ще не виморені, стигнути далі проїхати. Два дні пробув у холмі Лев. У досвіта увійшов він у батькову світлицю. Любосвіта там застав.